a um.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 e di që mund të flasim për diturin, dhe dhe të flasim, nga si jemi në fillim të vitit shkolor, të flasim për temat e tjera që neve në preukupojnë, për problemet e ndryshme, mirë po, me të vërtet, e kam gjithë vetër të detyruar që edhe këtë emision tja kushtaj asaj që ka të bëj me muajnë që ka kaluar, me muajnë Ramazan. Nga se muaj Ramazan shikua të ndëruar për një musliman nuk është një njarëja thjesht, nuk është diqka që thjesht diqka ka ndodhë. Allah i ka ndodhë njëjarët të mëdha në këtë muaj, ka, ndodh, ka ndryshimet të mëdha në këtë muaj, ka ndodhë pajtimet të mëdha në këtë muaj, është një njarëja rëndësishme në jetën e besimtarit. Për ndaj si kur që edeni, e dini njëjarët e mëdha, njëjarët e rëndësishme, Nuk, nuk, nuk, nuk mund që të përfundim se folim e to me një me një herë, pasë që a i muaj të përfundon por njës flasin me muaj me muaj, për një njërë që ka ndodër me herët ndaj më, më zhdimësër, që thëmë të drejten që të përfundoim të ambjullim dosin e muaj të Ramazan e një enda nuk kemi kaluar dhe të tëtë një muaj nga kalimi i muaj të Ramazan për ndaj edhe sonte kam përzjelur që si të flasë dhe që ka lidhe ma të muaj, por normalisht, normalisht, nuk ka të bëj me të kaluarën, por ka të bëj me ndikimin e ati muaj që ka shkuar në jetën tonë dhe të ardhme. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem shikua të nëruar, në ka përositur që pasi që të përfundon muaj Ramazan, ta përcilim këtë muaj edhe me gjash ditë, të muajit Shawal. Andaj muaji Shawal ende është. Ka njerëz që hezitojnë, kanë thënë që është vullnetar te kufinit nuk është mëkat me e braktis agjerimin e këtyre ditëve, andaj nuk do të agjeroj. Është vërtet e vërtetë se 6 ditë e muajit Shawal nuk janë obligative. Nuk janë obligative. Obligative e ka qenë Ramazani. Mirë po, qëfar dobish ne mund të përfitojmë në qovë se i agjërojmë gjerështit e muajtë shëval. Por të kuptuar se kjo fejë, ne kam suar më të vërtej gjë dëgjë me rësyje, me urëtësi, nuk kanë finë tonë diqë parësyje, parësësi, vetëm sa për ngarkesë, jo vëllahi. Allahu gjelle gjelalu i thahë Muhamedi s.a.sallem, Ma enzëllëna alejke l'Kurane li të shqa. O, Muhammed, nuk ta kemi zbrit ty këtë Kuran, e asë njerëzën për gjithësi. Nuk va kemi zbritur këtë Kuran që t'ju ngarëkuem juve. Që t'ju privojm juve nga mirësit dhe nga knasit e kësa i bote. Për këndë razi, jo vëllahi, Allahu gjallë gjelaluhu, gjithë do dispozit që ne e ka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 Nuk na erdhi mirë shkuarja e ti. Nuk e kemi përjetuar sin garkes. Por si gzim ti e kushton nënje mësim pse jo? Dhe besoj që edhe ju jo do të jeni të disponuar sikur të ndëruar dhe do të keni me të vërtetë ë eh, knasë që ti ia ja kushton disa çaste duke na eh, dorzuar vëmendjen e juaj, e të flasim, e të ndëgjojm së bashku për muajin Shëval, muajnë e afert, muajnë e nëgjitur me muajnë Ramazan. Andaj atë që do të flasin për muajnë Shëval, me automatizëm dërlidhe dhe, dhe ka të bëjmë e muajnë Ramazan. Andaj për ndirë të muajtë Ramazan, edhe sot për po flasin për te, dhe për atë që ka të bëjmë me atë që pason, pas këti muaj. Qëfar do bish njëri ju? fitën në qovë se e për cilë muaj në Ramazan. Në umurën vëshë fillim që gjasht dit të agjeruara nga muaj i shewal, nuk janë obligative, nuk janë obligative, nuk janë farzë, janë sunet, janë vëlletarë, kjo është mërveshje, fillim e shë duhet të kemi parasyshë. Mirë po, në qovë sa agjëroj, qëfar unë fitaj, ja qëfar fitën të ti.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 që edhe pas Ramazanit të kemi mundësi për mes këtëre gjesh ditve të përmirsojmë kualitetin e Ramazanit që ka shkuar. A nuk kemi penduar për në dhe dhe që nuk ka qenë si duhet a gjërimi i saj? A nuk kemi penduar a nuk njemi keq pse ndoshta kualiteti Ramazan dhe cilësia ti nuk është i nivellit e dur, pa dëshim se po. A të ta përmirsojmë me këto gjesh ditë e muajt shëvan. Djetarët islam nga kam suar se njëri ju, kur nuk duhet që të jetë i knaqër madhurimin e ti. Por gjithë mon duhet që të kërkan atë qështë me përsosur. Andaj e, e, e, e falë në namazë, thëtë kjo drejka ka mund si të bëtë më mirë. Kur e përmirësan, e drejka shkuar? E përmirësan në i kindi. Mankësin që mund të këtë lënë në i kindi, mund do të të pletësojnë në akshamë. Dhe kjo besimtari vazhdimisht është në plotësim të sipër. Vazhdimisht është duke i përmirësuar veprat e tij. Është duke i ushqyer këtë kursimish po them me cilësi më të lartë që nesër tek Allahu të bëjnë mështrejt. Të pagohet mështrejt tek Allahu jallahu ala për ato vepra. Andaj në çdo veprë obligative Allahu ka mëncuar çë dhe këtë mundësi robi Allahut, për me zvepër e të saktuara vullnetare, të plëcën mëngësit eventuale, që kanët pasë mundësi të shfaqën dhe të ndodhin, gjithë kërjësa adhurimit obligativ. Për shamu në namazët, namazë i sabaut, ka sunet për para, që të pregaditit njëri ju, dhe në qëfë se ka lënë mëngësin sunet duke u pregadit, ta shë më të evitojnë në farzë. Drekëa, ka sunet për para, ka sunet mrapa, për të ferarës uje, për, për shkak të mbulimit të zbrastineve, për shkak të mbushje se boshlëqeve, të metave, manksive, që kanë pas mështu të ndodhen gjatë kyrës e këti obligimi, që kemi në de allahët aso gjithë. Gjithashtu të dhe dhe këshami, ka sunet, pas të jacija, ka sunet, pas namazit fars të jacis, e kështu më radhë, Shikos si Allah gjellë leona ka mundzuar që si në riu, mos të jetë me atë më të shenëten, me atë kryesorën në frontën e parë, në vijen e parë ku luftën marmikun, dë vendos dë gjena vëndetare, që edhe në qofës ato goditën, s'paku të jetë obligimi i mbrojton. Ndaj vijë agjërimi i shëvalit, si mundësi ideale për neve, që të përmirësojmë shikos në ruan, përmirësojmë kualitetin, e agjërimit tonë që ka kaluar. Nëse ende jemi në ato kujtimet e fresta të këti muaj, nuk ka shkua largë, në kujtuat, paramendone për shembul, të kishme qenë muaj i sheval, tre muaj mas Ramazanit. Dhe të kërkuat të agjërimi atëherë, gjash ditë. Të të harrojmë ne, qëka kemi lënë mungu, si, që do të ja të agjërimi nga si mi shkëputër, por tashme jemi shumë të lidurë, shumë është afer, në kujtu që duke të kam flajt pak më teper, këtë ditë kam lozër pak më teper, këtë ditë nukë të kam qenë dhe që përpasabër. I vrej njeri, i ka të frez të akujtimit e Ramazanit, i kujtojnë mëngësit, dhe një atë ashtë vje shëvali, mundësi i dale që të plëtsosh mëngësit e lëra gjëtë muajt Ramazan. Andë kjo është gjithashtu një urësi e madhe që duhet të kemi parasuj gjatë agjerimit e gjash dit që mund të shërbën si një motiv, stimulim i fuqishëm për të gjërrua këto gjështë ditë. Dhisën nga djetarës, si kurse është Ibn Rejëb el-Hambeli, Rahimahullah, Allahim shirovët, Ibn Rejëb e djetarë i madhë, këtë djetarë ka thënë se agjërimi i gjështë ditëve të shëvalit është një shenjë konkrete, është një shenjë shumë serioze, se Allahu Gjelle Wa Ala ta ka pranuar agjerimin. Sin doldhë kja? Djetartë e kam përmenjë një regull si ku e nërru. Në do të kuptojmë këtë regull shumë drejtë një jetën tonë. Nga se shumë regull i rëndësishën për neve. Qëfar thot kërë regull? Kërë regull thot se nga shenjat e pranimit të sëmires është e mira që vijë e pasaj. Një njëri ka bo një punë të mirë po se e ka përfunduar këtë mirë, ka filluar me një vepër të të të mirë. Kjo është shenë dhe i përlesë e këni një pi pranon vepërat. Ka se, Allahu Gjellë Gjellë Hu e ndërën në robin e ti, që të vazhdan në fitimin e shpërblimeve, se vapëve të mdha, duke kryrë obligim pas obligimi, duke u bartën nga një punë e mirë në punë të mirë. Në qovë se puna para plakë nuk është pranuar, nuk e ka krytë si duhet, ë të nuk nderotit tjilë me punë të mirë pas asaj. Për këtë arsujë, vazhdim me gjështit shëvalit është një shenj e dhej për drejt, se Allahu Gjelle Walla për të nderan, Allahu Gjelle Gjelali hu për të dërgan sinjale, se jam i knaqirë më Ramazan, vazhda për adhë me shëval. Ti në qovë se merë një punëtor, apo dhe e obligan që të krynë një punë. Po se e krynë atë punë, ti e thush në regullë kryma dhe këtë. Po sa kune at kët, do krimo edhe kët. Ai puntori, çfarë përshtypje merr për, për punën e tij? S'është në rregull. Se po të mos ishte në rregull, do ta përjashtonin tek njëri nga shërbimi, nga argat luko, do do të cëntë puntor të ri. Por përderisa Allah nuk po të ndrëmtin, të, të ka ndëruar me agjërim të Ramazanit, tash po të mundson edhe shevalin me agjëru, ka është ndrim se Allahu xhelal uala nuk po i ndrën puntorët. Ka sallah xhelal uala ka puntor sa dush. Allahu xhallahu vela për zjithë këndën për të adhuruar, për të adhuruar atë, për të shërbëruar atë. Në momentin kur Allahu xhallahu vela t'bardh nga durimi në adhurim, nga puna në punë, nga angazhimi në angazhim, dijë se kjo është shenjë shumë serioze, shumë e drejtpërdrejt se Allahu po don, andaj po funizon në punë të mira. Në kimoncën Allah o jet kujt ma xheru. Në kimoncën Allah çdo kujt më u fal. Follai dikush mendon se me çefti është kjo punë.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 negligentët, të pakujdesmit që e kanë adhuruimin skelet ashkën, nuk përziejnë ta përziejin vetëm më të mirët. A nëse është një garë, po, dha në atë garë përziejin, bëhet një një lloj garimi, eliminohen më të dobët, shkojnë në gjirin e dytë më të mirët. Kështu kështu me radhë, andaj ata që kualifikohen për sheval, këtë anë përzien të për zedhen, Allahu xhelal xelaluhu. Ose ardheshtos të blegim kjo, më po është një nder, është një shenjë që mund ta përdorim për ta kuptuar se ajmit të përzierur dhe ana është pranuaj muaj Ramazan. Mm. Nuk dua as të keq kuptuam që dikush do po të ponë së imagjinoshë valën, çka i bën këta tash. S'po ka pranuar Ramazan. Jo, jo, ja, nuk them kështu. Ne po them për ata që agjironë. Jo, ata që nuk agjironë shevolën. Ata që nuk agjironë ka kanë të arsyet e vet, a un po them ti që agjiron shevolën. Ndihu i gëzuar ndihu e gëzuar, e knaqër, ndihu i privilegjuar dhe e privilegjuar, përsa Allah Gjellovat ka përzjedhur për të vazhdu në gjirën e dyjtë, dhe i përzjedh, e ke marë një medale në gjirën e kaluar, në Ramazan, ta është i e kualifikuar për më lartë, po flest për ta që e agjerojnë, ata që nuk e agjerojnë, nuk, nuk ka gjuna këtu, se ta është nuk, nuk imit më me obligim, për imit duke këllë për stimulime, për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 Dhe gjë se e bu kur është kjo? Dhe gjë e këtë. Kanë thëmë djetarët, të agjerojmë gjash dit të shëvalit si shajnë falenderimin dhej Allahot, që na e mundësëhi agjerimin e Ramazanit. Fatkesia është se nëha nuk e kuptojmë se sëna kanë deruar Allahu Jelle wa Ala me agjerimin e Ramazanit. Një është më dhe si kjo është, me ligjeme, kemi kryu, u kryu puna, Jo vëllahi, për te i kësoj këptojë. O ti nuk e din, nuk e din, sot kanë ndëru zotë, sot kanë ngritë Allahu gjelle wa'ala që të ka mundësu më agjur Ramazan. Po të ishtë dërstë, pe i gjizimi në me fluturu, pe i gjizimi gjujë mësë me në marë. Na që kemë agjuruar, e kemë përmbillu një muaj më agjurim, po më shkri së këzuarit. Dhe kërë beka ti, a nuk do të më falen dëru, falen dëruim e Ti tregoj me Allahu Xhallahu Ala, shikoj nderuar, se na nuk kemë marrëzit me më namazan, na nuk kemë lodhme te na na kënaq. Andaj si dëshmi e kësaj çerë 60 ditëra, falenderoj ndaj Allahu Xhallahu Ala që na mundsoi ajrim në 60 ditëve e 30 ditë të muajit Ramazan. Nga se muaj Ramazan, a nuk ka ndodhur fale më katëve? Po ka diçka më të madhe për ti o jo musliman, në këtë jetë, diçka më madhore. A ka sukses më i madh? Arritje më madhështore për një krijesë të Allahut që e ka kuptuar rolin e tij në këtë botë. A ka begati më e madhe se Allahu ja më afal mëkatet? Jo vallai nuk ka. Jo nuk ka. Por taçi kupton drejt. Për çdo njerëz sukses i më i madh është për shemb të takuohet me një këngëtar ose me këngëtare, thotë, e arrita, e realizova ëndrrën time. C'është ëndra jote? E pash kullën e ai fillit për shembull. A çfarë ëndra ka njerëz? Allah e pa është, për shembul, ku e di që farë monument historik, vizitova piramitet në Kajra atje, ndrejme ka qenë takuna me filanë në futboljeri, dhe moralizu ndra, u takua me te, këso ndra ka njerëzë, cilë është ndrajote? ëndrajote cilë është? Duhet tje që Allah u tëtë të, të, të kanë falë rubi jam, më Allah i në që se kërë realizuat, Allah u tëtë të, të kanë falë rubi jam, adin që ka dëtë tëtë Allah u me tonë të, të kanë Jam i knaqër me ty, nuk i dhënona ma. Nuk jam i dhruar me ty robijam. Un, e, kam larguar hidrimit në mga teje. Jam pajtuar me ty, jam i knaqër me ty. Ta kam falë. A nuk ka këzim me iman? Si duhet të sillim për balkizimin? Kësi këtë shpresojme e kime rinë në Ramazan. Allahu, Gjallu, Ala, shpresojme se ne ka falë më katë në Ramazan. Si duhet të sillimit tashë? Shkoj, në regu në ka falë. Po, a e shë, elhamdana pas ka falë. A kështu m pekzimi, spodim që ka përbo, Allahot, së një qëjmë hedije, së mblem dhe që ka më jaqunë e i taba, Allahot nuk i shkojmë, si duhet këto Allahot gjëllevala. Por vazhdo me të njëtin adhurim, me cilin e ka arrit, falin me që ta vazhdo edhe gjerës dhe tjera. Si shenë, falrimi ndë Allahot, ja arab, spodim e që ka të falru. Vëtja, për vazhdo edhe gjerës dhe tjera. Duk e a gjëruar, që ty të falin dërej nësi kështu bënë të Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, shikuës në ruar, bëdhezër dhe motra, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, falej kohë të gjatë gjatë natës, a dini sa gjatë falej, deri sa i aje shi në këmbët, nga qëndrimi i gjatë në këmbët, di kohë shtatë, sa gjënone, pa s'ka pasë kjo, a pe gjënone u falke pe kamerë, sa më pa, jo vëllohet, s'ka pasë a gjënone, Mëkatët vogle eventuale që i ka pasë mështë të i bënë, si krisë e Allahut, i ka pasë të falë. E ka falë Allahu aza u gjelë. Natën kur falë e gjatë, gruje e ti ajshja radi Allahu anha, i thënë të ojë dërguar i Allahut, apo falë është këqë gjatë, e Allahut i ka falë mëkatët, qëfarë thënë të Muhamidi s.a.s. Këtu është pika jonë. Qëfarë thënë të Muhamidi s.a.s thënë të efe la e kunu abdën shëkura. Allah më ka falë të aqëfar të bëtë, flaj? Jo, dëshiraj që të falëndëraj Allah unë gjëllë lëwala për këtë mirëri që më ka dhenë. Nëndaj, te që të ka falë Allah më katët, na që të shpesujmë, o Allah, na i falë më katët tonë. Na shpesujmë që Allah të na këtë falë në Ramazan, me shka e falë në rënë këtë begatit marë. Këtë ndër që tu ka realizu kët Allahu më për të mësën si me falenderu, a gjëraj gjështë dit e shëvalit. Si shëjnë falenderimi, për mirësin e madhe, të falis e mëkatëve që Allahu gjëllë e vë ala të ka mundësuar të arish në muajnë Ramazan. Kjetër që mund përmanë këtu ashtë, se në kanë betë ndë një metë eventuale që s'kemi arrit me lërgu për mes a gjërimit në muajnë Ramazan. Kësa e të e kërinë dhe gjua legjërat të shumëta, se me agjerim njëri ju, mund të flakë veset ndryshme, të largonë disa adetet këqia, me agjerim me lene Allah Gjellevala, për po ja, në kam betë halat i shka, halat gjuën se kemi regullu bashmirë, halat s'y një problemë, për po levizat e ku nuk duhet, ende, ende i kam dhe probleme, ta ka zhjotë Allah Gjellevala mundësi në përmësimit, i kje dhe gjash dhe tjera, ka njëre, subhanë Allah, kur ji shumë në vështirësi, Skadën afati ti ende s'ke përfunduar punimin se duhet. Punimi në çoftë të tir profesorit u thotë: "Dajë, një ditë e kit dhurat më e mirë. Nëse dorzo, ju sot, pançogzim ti duket kjo. Se provuat ti kat shumi. A dhe sa gzim duket ose dikush për shembull që i ke barç, skemojt në mëdh parë me aq thy. Jin zor, duhet më aq ti parë nga se mund mund do konflikt, mund do të vrasje dhe ajë që i kje bërë së thëtë, në fale e i kje bërë parët, të shva, thëtë në regu, në regu, i kje edhe dy ditë, tim letë, për sot duke të kjo në kësim, dy ditë duke si një shtyri e medvedit shumë e nevajshme, ndaj, a nuk i gëzosh se Allahu Gjallahu Ala mundësin e përmirësimit ta ka shtyra dhe për gjerëti tjera, e përsa jo vazhdan gjatër vitit, por duha të thëmë përmesk agjerimit që lid Ato që s'kemi mun, pasë mundi, s'kemi arritë endë mirë me e flakë, me e largun nga vetja jonë, për mes agjerimit të 30 dytëve, e kemi një fatë të shtyër, gjerështit të muajtë shëval. Për këtë arsuje agjerojmë. Për këtë arsuje agjerojmë edhe gjerështit. Tjetër, pësa agjerojmë gjerështit të muajtë shëval? Shkuet në ruar, agjerojmë për të dëshmuar Allahot a zogjel, a je din, për po në rap të Allahot dëshmu të tja, tja dëshmuim Allahot praktikisht nga vete a jon, se o zotë jon, ti e zotë jon vëzhdimisht, nuk jemi në rap të tu sezonal, në Ramazan në rap të Allahot e pas Ramazanit, jo, ja, në agjerojme dhe jasht Ramazanit, për të reguar së nuk jemi të lidu në i me agjirim, veç në Ramazan, veç në sezon, këtë adhonim kach madhur të agjirimit, të përkufizuj jo, një agjërim e dhesht Ramazan për të reguar Allahu Gjellewala se një nuk jemi sezonal por jemi në rëpë të përhershëm të vërshdushëm të Allahu Gjellewala e përse Allahu Gjellewala thash një muaj e ka bua Ramazan obligim kjo është obligim po mirë po me qofësë në dukush që e ke arsimtari jep dhe tyra në zëndësëve në shkollë profesori, studentëve Dhe një student i zëllshëm për të reguar se e dënë landën e këtijarë simtari. I ka kryjë këtë detyra që duhet. Plus kësaj ka bërë edhe detyra tjera që kanë qenë vundetarës, kanë qenë obligative. Kur të ja prezentojnë atyra simtari, dhe të ja, i ka më bërë këto, pa dhe këto patë të dëshqime të regu se jam knash me këtë detyra. Sin djetë, profesore? Ti pja dëshmonë praktikesht. Pja dëshmonë praktikesht se unë nuk jam këtu vetësa për not Por dua të dëshmoj se duam të përfituam për nime. Andaj në dëshmën Allah, e Allahut Le Wala, në xherrdit e muaj Chevrolet, ja dëshmoj se ne nuk kemi vetëm për zar, obligim magjërimi Ramazan, skem çka me bollas se ndoshta s'kush u pagjrua Ramazan, Allah, jo, Allahu na fal. Jo, ne kemi ndësinë, ne kemi ne musliman. Rabb te Allahu Le Wala, Rabb te presionit te dhunës der ka saj. Ne doim Allahu Le Wala, kemi hyr Ramazan me qaf, vallahi me qaf, me dashuri. Hedha gjurim e gjëri shëval. Ti të tërgujmë allo gjëri levala se në e në këta është me këta të rrim. Sigur që se si ka maherë. Nuk jemi në të sezonave. Nuk jemi në musliman dverësët, pranverësët, dimit. Por jemi musliman 24 orë ditje. 7 dit një avë. Një muaj. Gjatër vitit. Gjatër jetës. Dere në friume në fundit. Jemi rëbë të nëshuar Allah të të gjëri. Ne kem mundumë të ja dëshmojmë Allahjet Lewala në çdo stacion që është e mundshme. Dhe arë një radhës, si Shewali, ja tash ka ardhur në stacion i Radhas, sikurse është e wali, të ja dëshmojmë Allahut azhajal se ne me 6 ditë dëshuojmë të treguim simbolikisht, jo jo në ashta mënyrë të madhe me aq shumë një wali, jo, simbolikisht të treguim Allahjet Lewala se ne agjërojmë edhe për qejf, jo vetëm kur e kemi obligim, por treguar se jemi ozat, te, i jemi robët të tuaz Zot dhe kërkojmë që ti ti të iknoshim në neve. Çdo ku ju vetëm në muajnë, ju vetëm në muajnë Ramazan. Ndaj, këtë jenë një sot dobi, si ku e nërrua, dhe shumë të djera, që djetarët i kam përmenë se për sferë ashtuja është mirë të për cilët Ramazani me gjeshtë ditë të muajtë shëval. E ne ju ne kam betë sa e dionë, do tëtë të ofër dy avë të plota i kemi, dy avë të plota i kemi, deri në përfondim të muajtë shëval. Ka mundësi një ditë më shumë, po kërësorja të sigur të janë dy avë të plota i kemi në derë në përfundimin e muajt, shëval. Ose një ditë ma pak mund tjetë, po kërësorja, dhëmë e të ramet, siguresht t'janë, siguresht, endodhë që t'jene dhe 4-met, si pas kalendarit që është për saktu. Mirë, po, dhëmë e ditë janë mjaftushme, nga se 6 kërkohen, 6 kërkohen, andaj në qovë se fillon me agjeru pejnë e esër, një ditë po, nj e di që njerëzit mund të ken angazhime, mund të ken lojë, nuk është obligative, s'po them. Mirë po, po pa, pa të mundsi. Po pa, pa, pa të mundsi vullai nderuar, mua të nderuar. Mos Mo e praktikes agjërimin këtyre ditëve. Agjërojë që ti arrish ja këto vlera të mëdha që i përmenda në lidhje me agjërimin e gjashtë ditëve të muajit Shawal, që më duhet të ta dëshmojmë se Ramazani po neve ka qenë një ngjarje e madhe. Nuk mund të harrojmë tek ashtu shkoi Ramazani, pas Bayramit, të tashkimi i vërsulur jetës, po thuajse nuk ka ndodhur asgjë. Jo, vëllaj, kanë do dhë që madhe, kanë do dhë që më rëndësishme, kanë do dhë që me peshtë, me vlerë, me ndikionë të madhë njëtën tonë, nuk mund të praktizim të kashtu. Përndaj agjerojmë. Përndaj, vazhdojmë agjirim, vazhdojmë madhurim. Nuk imi të sezonave, por imi robë të përkurshtuar Allahu Gjellewala, si kurse ka thëna Allahu të barekotala, wa abu dhe rabbeke, hatta jeti e ke liekin. Adhërojë Allahun, Zotin tëndë, derisa të vijë vdekja. Dëm vdekje, ta adurojm Allahun xhelahu ala. Duke lutur Allahun e madh, që Allahu të na mundson që këtë jetë ta kalojmë sikur se Allah i kënaqur. Dhe gjithë tortaluasim Allahun e madh që vdekja të na vijë e që Allahu të ti kënaqë me neve. Allahu na përfundon jetën me vepra të mira, që posa të kalojmë nga kjo botë, të kalojmë gjithashtu me vepra të mira dhe me kujtime të mira. Dhe për fund mos të harroj të përmendni se Dje pa të më gjithashtu një ngjarje prekse dhe e të rëndësishme ku na erdhi lajmi për vdekjen e njërit nga kolegjëve tan, vëllezërve tan, hojllorëve të njëjtor të këtij vendi Mulla Osman Efendi Abazit, lës Allahun e malluar te këtë mshiruar me mshirin e tij. Ne Allahut na mundson që me vërtet jeta jon te jet në këracin Allah Allah Allahu jalle wala dhe vdekja te jet në këracin Allahu jalle wala. Allahu adin mësmire. Ne nuk e pasrojmë për Allahut askan, aje din si ka qenë robit ti. Ne nuk e dim, por ne dëshmojmë me atë që dim, me atë që kemi par dje vetëm, nga gjenazja më dhështore e këti burit madhë. Ne kemi ndin joj freskje se këtë njëri Allahut ka dashtë. Ne kështu e ndim, Allahut edhe në mësëmiri. Sa ati njëri u Allahut Gjallawla, ja ka falë më katët. Kështu ne e shpresujmë që njërë të mbledhë në atë masë ashtë madh Të gjithë të dëshmojnë, duke fal namaz, duke kërku falje tek Allahu për të, kjo është një shenjë, është një shenjë për gëzuesse për neve, për pjesën mbetur Allahu e din. Andaj na e dëna lusim Allahu xhellahu vela, që jeta juon të jetë në shërbim të njerëzve, duke bërë punë të mira, por edhe përfundimi juon të jetë përfundimi i këndshëm, përfundimi i mirë, në emër Allahu u shpirtin atëherë, kur Allahu është i kënaqur me neve, atëherë kur Allahu na i ka falë mëkatet, që më dvërtet, të vërtet të na lavdrojnë më laikët në qell dhe të në lafdruj njerëzit e Allahut në tokë, që këta ti e në dëshmitart e Allahut Gjallahu Ala, për pozitën që neve na e ka dhenë Allahut e Barakotare. Sikur që si ka thënë Muhammedi sallallahu al-sallam, për sahabet e ti, kër e lafdrua njerën nga njerëzit se ka qimë buri mirë, thë wëgjëbet, i obliguat këti, që ta arrinë këtë që e tha tjo, nga se entum shuhedaullahi fil ardhë. Ju jeni dëshmitarët e Allahut në tokë. Nëse dëshmoni në numër kaq të madh, pa njëse është i mirë me lihen Allahu xhalla wala, duhet të jeti tillë. Allahu atemshiroft. Dhe gjithë të vdekurit e muslimanëve Allahu i mshironoftë. E këta të vdekur, ata që i kanë lënë pas tyre nga familja, familjarët e tyre, Allahu xhalla wala u dërgoft sabr e durim dhe kompenzim për atë të humbur që e kanë humbur nga familja e tyre. Sot juoft kjo shtaja që pa ta dëshir, që në këtë emision si kushtoj të kaluarës muaj që ka shkuar e pastaj me lejen e Allahut alahu akbar nga java jo arshme mund të vazhdojmë me temat tona të tjera të përditshme por kujdes që mos t'ju ikë muaji sheval pa e hajëruar për shkak të gjitha këtyre vlerave që un i përmenda mund të arrim të gjitha këto vetëm edhe me gjashtë ditë sabr kalojn ka se kaluan 30 kalojn edhe 6 ende pastaj fitojm gjithë këto fitore shumë të mëdha që vallahi njëra për tyrë vetëm të ishte do të ishte për e të thejemi, 6, e të pa ne mjaftueshme. E çfarë të themi se unë për mëna pas apo gjashtë e sa të tiran të papërmendura, të gjitha këto i arri një rob i Allahut, një robreshë Allahu geleu ala, të cilët me përkushtim te Allahut, me përkushtim te Allahu dua të them, dëshmojnë se nuk janë në impresion, nuk janë ndun, por adhurimin e kanë nga dashurie që i kanë vale. dhe Allahun gjelevala. Adhurimi ty në dhe Allahun, agjerimi, gjithë dhe adhurimi tjetër, boran nga dashurie që i kanë për Allahun gjelevala. Nuk janë sezonal, por jetin e kanë për Allahun dhe vdekin e kanë për Allahun. Allahun në më shiroft, me kach po i dho fond kësaj pjese, e tashmë, si kur që e dini, shkojmë me një pausë shkotër, e pas të e rikëthejmë për sri shikot në ruar, me inkuadrimit e juaja dhe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 Tumartën nga ora 20, TV sledë misionin kontaktues duke kërkuar përgjigje me hoqallar të ndryshëm. Shikuesit mund të ndejnë pjesëmarrës në misionin ton duke na shkruar pyetjet ve problematikat e tyre në adresën ton elektronike Pyetje e qësë e i viskës e pikon Mos lejoni që t'jungur fasin brengat Sepse ne ofrojmë zgjidhjet të drejt Që burojnë nga Kurani dhe suneti Pegamberit Alehi Selam Në ndyçni qdo të martë Nga ora njëzet Në PIS TV Kiameti është afer në një emision që shpjegon hollësisht shenjat e kiametit. Vjen të shtunën, 9 korr 21, me Hoxh Ismail Bardoshi. Ka njerëz të tjerë që dyshojnë mbi faktin e ringjalljes dhe shtrojnë pyetje mbi argumentet e ringjalljes. C'shën janë argumentet e ringjalljes? Shenjat që kanë ndodhur, shenjat ekzistuese, shenjat që pritet të ndodhin.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 Një emision që vjenë që do të hënë nga orën në të mbëdhjet. Në këtë seri emisiones, Hoj Gjenez Goga do të trajtoj qelsin e lëmëturis, durimit, dituris, sinceritetit e shumë të tjera, në përmjet të cilave një riu do të ndërton të një jet të vërtet. Pozita e sinceritetit dhe në besnë në krisë,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 në ndyçni që do të shtun ora njëzet në PIS TV Të mërkurën në broma në PIS TV mund të ndyçni Ora nëntë mbëdjet emisioni në kërkim të adhurimit me hojgjen Enis Rama Allahu Azogjel nuk ka nevoj për neve Ai, nuk ka nevoj për falërimin ton Ora njëzet Emisioni ka një problem me xhën Muhammed Dermaku. Allahu zot likull jan minkum shirratan w min hazan. Ora 21, Kur'an me titrim në gjuhën shqipe. Wash-shamsi wadhaha. Na dĩjni të mërkurën. kom shikohet ndruar u kthyen përsëri në emisionin ton dhe ishim duke folur para pauzës për disa prej dobive të mëdha që i kanë përmendur dietarët e që kanë të bëjnë me agjërimin e 6 ditëve të muajit Shawal. Dhe u thash se ne kemi tema të shumta që duhet të trajtojmë da aktualitete të ndryshme mirë, por do të vazhdojmë inshallah me gjithë ato me lenin Allahu ta zogjal, por ishte qëllimi që më të vërtet edhe një javë edhe një emision të akushtoj muaj të madhë të Ramazanit, nga se ishte një një njëri e madhë dhe më të vërtetë për neve me ndikim të madhë, andaj që të flasim edhe një emision me ndoj që nuk është tepër. Ta shëshkua për inkuadrimet e juaja dhe si duket, kemi telefonatën e parë për sonte. Së që në të uërë, po në uëshë për blështë, për mësimet që në jetë një shumë të sinë me televizionin e ju një një shumë të ngaqën në këtë program që mu një mën ka dru për më informu për më gjanësish për në për fengë tonë e kam një pyqë që e da është ta në pyqë pa një të eskote në vazit po jëmë shumë me objegime familjare e shënetët a përish pun një farë pak pa kohët Pushëm pa drejtës 15 minuta ose 90 minuta. Tashoni te asociacioni sa fikson por para ne fal jo fort, vetëm sunetët. Po e qartë, e qartë, e qartë. Inshallah tash Do me nip. Ios po blet. Amin edive, amin edive. Na të amine dhjuh, amine dhjuh. E mirë. Na të mirë. Do të, të kemi pyetën e parë të telefonues uh, një parë personte. Ë pyet i fal pesë vakt, alhamdulillah zotu jalla wala yufrsukum keddin dhe mund soket Allahu xhella uala që të gjithë muslimanët dhe muslimanet të vëdësohen dhe të uzohen çifti falin pas kohën e namazit. Sot kam obligime të shumëta familare, perforz nuk kej problemi, i fal në kohë, por sunetit nuk po ka mundësi me i fal gjithmonë në kohë, a ka mundësi sunet mi fal para, kohë. para kohës. Për <coughs> shembull, sunet e drekës më fal para kohës, sunet na akşamit para kohës, akşamit e kësaj rrugë. Theme që sunetet nuk bën mi fal para kohë, nga se sunetet që janë të lidhura me namazet forze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 s'ke pas më të që me falë sunetet, fale sunetet mas farësit kërë ti petë mundësia. Mërëna kuat së këti namazit. Në, në qovë se asëse si mërëna asoj kuat të ati namazit. Nuk ki mundësi me i falë sunetet, nuk ki mundësi mërëna kësoj kuat, 12.14, 4.11, nuk ki mundësi me falë uh, sunetet rekes asëse, si, dhe ka i kuat e këndis, i temi që fale i këndin, dhe dikur mas i këndis, ose natër mas i atësis, fali suret në drejë kështë të kajik, nështë të kajik më arshuja dhe lejot, kompenzimi ti mre në ditës. Sikur që ka vepru Muhammedi sallallahu alesallam, në aditën e umi sallemes, që e të rëmiton Bukhari u në sahihu në ti, se Muhammedi sallallahu alesallu një herë, falte namaz pas i këndis. Dhe ajë u a pat në daluar njerëzve që të falen pas i këndis namaz vëndetar. Atere, umi salleme e dërgëj një grua që të pë pasi që u ka ndaluar tashmë siguri diçka ka ndryshuar pasi që praktikisht i dërguani sallallam po e, bën diçka nd kundë të naosa që e ka thën me gojen e tij. Dhe këtu duhet të keni në sy re. Atëra kurëpët Muhamedi sallallahu alajhi wasallam sapo i fal tha se në kohën e drekës më erdhi një delegacion për ta pranuar islamin, për tu shëruar për punë të Islamit dhe më pengoi nga falja e sunetit të fundit. Shika më pengoi nga falja e sunetit të fundit. Andaj dëshruve që ta kompenzoj tashmasi këndis pasi mu dhe rasti. Përndaj djet, djetarët mendojnë se së të në mund të i kompenzo njëri umre në ditës, në që vëse përshka këta engajgjimëve të më do nuk ka pasrë mundësi që ti falë. Besoj që është e qartë. Kemi telefonatën e dy të radhës përsonëtë, urnëri? Selam aleikum. Aleikum, selam vërrahamtullah. Dëshë në po, që në që në që në që në që në që në që në që? A do bon, në uh, ia sin kur të for fal? Forse e ka vitrin, un fal vitrinë me fal namazote. Kur më fal vitrin? Ma se ti të falin namazin e namazës. Po e qartë, e qartë, e qartë. E qartë. A shkëpute vetëm kaq tetë? Në rregull me kaq e pëfondaj, po. Falë namaz një acis dhe përthot që a banë me falë vitrin pasi të apërfëndë namaz në natës. Do, namaz në natës është namaz i cili falët pasi që të falë të acia e ka kua deri e sate, hynë kua namaz e sabat. E namaz shumë e vlerë i lume e që i komunësime e falë. I dërguar i sëralasëm si, si, si kërse kërë në ditë në ajës, nuk praktikë se një më të rëqate kur. Asë në Ramazan e asë jashtë Ramazan. Mirë n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 ndaj, qësatë që dëshën të faljësht namaz nate, faljë, dy nga dy, si kurse ka thënë Muhammedi s.a.s. Salatu lejli, methna, methna, hadithën që e të smetën Bukhari, u në sahihun e ti, se namazën i natës është dy nga dy. Fe idha khashje e hadu ku mësëbëh, kur dikur shpër e frikso se mësëpahin ku a sabat, faljë dy nga dy, fe li u të ribi wahide, le të bënë vitër, le të përfundën namazën me vitër namazën, me një reqatë. Andë i falë 2, 4, 6, sa dënë nga namazën natës, pas ta i përfundënë me 3 vitër. Dënë 2 plus 1, ose 3 të bashkuara, si kur që vepranë të i dërguari, sëllallahu aleyhi usallem, por me kur që namazën i fundët tjetë, gjatë natës, namazën i vitërit. Kjo është që mund të ime për këtë pytje, Allah dhe masë mirë. Kemi një telefonat tjetër urnani? Fëllamu Aleikum Aleikum salamu Rahmatulloh Koj zroshta me të bu një pyjtje një shërem shëremur Kurani Më shërë shëremur Kurani kur folim namaz më se thëm surën fati ha E ko kuptimi një kërket që e bon të zëz lutje O përse shëremur mus me knukurën shëremur shka dur ndash dispozitat Nda shka dur shkom të jetë i Kurani përse mën e pëse nuk e shëremur vish lutje oh. E dhe shëremur të, të surja i ljo shëremur Që thëmë namaz thua i po janë bunlar zotë. Ti je ne suaj. Atë disi ka punë për pejgamberin sa më fon në ushtregve. Po pse vetëm namaz do thonë, pse nuk thonë shëmbull, o zot ti ekspektiv, këto po jenë suaj. Nëse kishte qodhi sharen, po aloish po lirë. Është qartë valla, është qartë, është qartë. Për të ishte do ta psen namaz, ne duhet ta këndojmë gjithmonë Fatihan, thonë Fatiha, atë zon vit në saj ka lutje. Po pse na nuk marrëm lutje të tjera përshëm nga Kurani? Dhe t'lutemi Allahu xhella uala me lutje të lëllësh me namaz, jo vetëm në lutje të vazhdueshme. Themi që fillimisht fillimisht ne jemi të obliguar ta adhurojmë Allahun xhella uala sikur që ai na ka mësuar. Dhe obligim e kemi përballë asoj që na ka mësuar Allah xhella uala të thimë sami'na wa ata'na. Dëgjojmë dhe u nënshtrohemi. Andaj kështu vepronte Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem. Gjithmonë këndon të surën Fatiha e pas fat jasë këndon të atë që e kishtë të dëshirë. Kjo është e para, që duhet të, të kejmë para që nuk është, nuk është kjo fundi i përgjigjës, por kjo është e para. E para është që duhet gjithmonë të njësim nga kjoj parim. Ne imi robë të Allah, Gjallahu Ala. Allahu nga ka obliguar me këtë dhe ne nështrohemi. Por të kishtë e dua më të mirë, më të dobeshme për neve, që duhet të i dritoj me të Allah të namazë, Do namson Te Alla o Xhella wala pa Mësum Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam. Por nëse ne e kuptojm fatin e Allahut nderuar dhe e dim çfarë kuptimi ka dhe e kuptojm se çfarë kërkojm ne nga Allahu Xhella uala. Do të shojm se surja Fatiha ka përmbledhur të gjitha lutjet e mundshme që ke mundësi ti më lut Allahun Xhella uala. Ne mund t'i lutim Allahun Xhella uala me lutje të lloishme. Por çë përfundimit juna ku të spië? të shpijet të aja që thëtë Surja Fatih. Andaj Surja Fatih a qëtë umë mull kitab, në në alibrit, ka përmbledh atë që kanë kuran në mënyrë të shkurtuar. Praj Surja Fatih atë aludan dhe të regan se që ka kanë kuran. Andaj duhet që të kuptojmë në Fatihën. Nuk ka dua më përmbledhse, më dobishme, më të nevojshme, për njeriu, për muslimanin, për muslimanen, se kur ai thot namaz iyyake ja na'budu wa iyyake ja nasta'in. S'ka domat më. Me çka do të qallon ta lutësh? Apo nuk do të kesh mundsi ta lutësh më më se kaç. Te e dyta, e treta. Nëse Allahu xhellahu wala na ka bën fatin me këndu, jap me kuptu se Allahu dëm për teje çkë ta kërkosh nga Allahu fillimisht. Dhe kërkoje. Dhe kërkoje. Pas kësaj nuk është surja Fatiha funde. Pas surres Fatiha Këndoj lutje tira nga Kurani. E ke të hapur. Nuk je i privuar ti që thua për shembull vetëm su në fati apo e këndoj, po kam dëshirë diçtë tjetër. Ani këndoj. Por fillimisht përmbaju asaj që Allahu të ka mësuar me me me lutje me të dhe me kërkuat nga Allahu leuala. Kur këtë përfundon, e zbaton atë që Allahu ka kërkuar nga ti, pastaj këndoj çka duhet, sikur se i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem: "Faqra thumma faqra ma ta yasa" lekën e Kur'anit. Pas fatihës, këndoh atë që e ke më të lejt nga koronit. E ke surën fatihë, e ke duhet të më surën ferek, surën nas, surën ikhlas, surën fil, surën bekare, alimral, që ka të dujsh këndoh. Je i lirë. A të në batë të soj e për më kuptu se së mund të ketë problem këtu, në qëfë se këndoh gjithë më fatihë. Nuk e pasë për parësut e vletë e më atë ndohet të soj. Dërëse për ketë surës, i klasë pëse nga me thonë kul huve Allah e had, e thimi se kështu Allah nga kam su. Dhe në që qësë si të pejegameni të të të të më shrikëve, as kemi në shrikë? As kemi në shrikë? As kemi në shrikë? Pa besimtarë? As kemi në shrikë? Kujtemi, thuaj! Ti, se kërë zotë jam, po kemi. Andaj Allah në gjellorej ka zbitë këtë kuran kështu. Apo? Dhe ajo që ka qenë fjallë e Allah në kone përgami, salem, e pejegameni së al-Sallem, mbet nuk i lejohet askujt që të thjek asnjë nga fjalë Allahu xhallaxjalalu çoftë këtu shtëpit kul thuaj, qase këtu e kanë kuptimin, ë kuptimin vet, se besimtari kur Allah thot kul o musliman, ti thuaj dhe ai pas kësaj përgjigjet kë i biese, që i bie se atë që unë po e them është mua e që Allah më ka mësua mua të them. And kur themin Allahu ehad, Allahu është një, kush t'ka thon ti më thon kështu? M'ka thon Allahu nga sa ai thot kul, ai më ka thon thuaj dhe un po them. Prandaj është një pregaditje për një përgjitë fuqishme që do ta themin e pasjuarës kul. Për këtë arsye nuk anulohet, nuk largohet. Dhe kjo është arsyeja e dytë sikurse sikasa e para është, mjafton që e ka thënë pejgamberi sa sallam dhe mjafton që ka mbet në Kur'an dhe mjafton që fjalë Allahu jallahu ala kaç. E dyta thash është ajo që përmend dhe e treta është vëllai i nderuar, këtë këtë shprehje, për sa kështu më vogël kul, mirë po duke dhën kul fitan 20 savabe. Apo, nëse këtu i kemi tri, dy shkune, kafë edhe lamë, e Mohamedi, sasë më ka thonë, për gjithë do shkune, të lezuar të Koranit, i keni nga sa? I keni nga 10 sevapë. E thua kul, i keni 20 sevapë. Andaj, pse me pru vetëm në nga sevapë? Allah unë akalen, me mshirën e ti, që ne të fitojmë sevapë. Ka së rime dhe batë të zjeruar në këdretim, por kemi telefonata që po presim në ronë, nuk po kemi mundësi të i përëm të tjeret, për Ti epsarime, enda tira një dhe me këtë qështje Urnën e? Salam alaikum Aleikum, salam rrëtullah uh, Hoqë, këpës dhe dit Ishtë dhe në vëndë në ndëgjën juve Dhe me thamë hoqë olorë në ndrëshan Se? Mu ka bu me ratë Se, po për në të në ndrëshme Pas për kam qërë në ndëgjën Nga një herë në të një të një të një të një të një të një të një të një të një të n Pasi që o zoni jam një manë që i rrës një tima. Në falë, po nuk po ndëgjej <të> pyten, Mila, kom? Doka me, me si që për zhvë djetë, po ndëgjej klima të ndryshme. A, kom me pas në Mila Majtim për grob zhë dhëja? Po, po, po, po, po, inshëlla kom me pas. Po, me izin Allahot a zhëllë. <të> po, haja. Po, me gjithësëse si do vlijen, të kjetë, inshëlla, për vljenë. Po, <në, të> ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala al Na kimë dhënë përgjigje për këtë çështje edhe më herët për vlerën e grave të veja dhe për do të thotë vlerën aty në grave që e ruajnë dynjen aty në kujdesen për fëmijët e tyre kem përmendur këtë ditën me këtë çështje do të thotë disa përgjigje hadithe ndihmë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam por do t'ju kushtojm edhe një emision të veçant me lena la gjellewala këture problemeve, që kanë të bëjnë me gratë e veja, me jetimet, me problemet familje, e kështu më radhë, që me lena la gjellewala të qërtojtë kjo qështë e pak më teper, por sikur se tash, ne imi futën në mojnë Ramazan pasaj përfundua Ramazanin, janë do temat të ndelitra me Ramazan, duhet i kalem këtë domazdo, pasaj të vazhdoj me temat që kanë të bëjnë me problemet tona Andaj me lene Allah Gjellewala, do të ketë emision të kësë natyre, mirë po vetëm pak sabër, për shkak të renditjes, dirës atu të vje radha. Andaj, dirës atë le emrohet një, një telefonuas të të tërë, përsa kemi pyth e tjera, por duha që, që, shkrim, dua që të vazhdoj që kanë ardhën me shkërim, duha që të vazhdoj vetëm edhe pak të eqështë e e fjales kullë. Thashtë se, Allah nga ka mëzohet që të kemi shpëblim, të kemi shp thë fitim e fillon kul huwallahu kaçë shpolimë në çështën e fillim me kët mentalitet me kët logjik çka atë që s'ka nevojë sipas mendjes tonë tek në Kur'an atëh aden so shkurën do të, të jekë nga Kur'ani pse ti et alif lamim Kur'an çka kuptom alif lamim alif lamra t'rgoan këto çka mbet nga libri i Allahut që çdo kush fut logjikën e tij diku i duket interesant kul muhiek ediku i duket alif lamim interesant muhiek ediku i duket kenderson muhiek kuajt fjalë Allahu xhellahu vela. Nëse futën duart e njerëzve dhe lozën me të në këtë mënyrë, çka jyet pei saj? Prandaj kjo është një argument i qall se Kurani është nga Allahu xhellahu xhelaluhu dhe nuk është nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Sepotëse nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk do të thajë thuaj, se është për vetes të ti, por është nga dikush tjetër, andaj ai dikush tjetër po i thot thuaj. Dhe kjo është argument se është nga Allahu xhellahu vela. Andaj mbetet dëshmia e qall dedit të gjykimit Se Kurani është fjalë e Allahut që Allahu gjithmonë i ka thënë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam thuaj. Dhe kjo thuaj mbetet në Kur'an që mos të jetë burimi i thënjes nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, po burimi i thënjes nga dikush që si i ka thënë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam thuaj. Dhe gjithashtu është do bin vete që duhet ta meditojmë për ta kuptuar pse duhet të mbetet kul në Kur'an thuaj dot ato kudo që ajo është. E të tjerat të shumta që tash nuk keni mundsi këtë mi përmend për, për shkak se kemi telefonata. Andaj, presim telefonatën e radhës të inkuadrojtë. Selam aleikum. Aleikum, uh, salam. Uh, Kom një pyke. Uh, a mund të më të gëshë dytëri gjera që, që? e gëzunë allohën shumë, shumë diqka? Dytëri gjera që ka? Që e gëzunë allohën shumë. Po, po, inshallah. Uh, Dallëm për shalën e gjera hira, po. Po. Dytëri gjera që e gëzunë allohën gëzunë allohën shumë. Filemisht, më të vërdit është knaci, edhe ësht Për gëzimin mall që një rob i Allahut xhallahu ala po një krijesë robresh e Allahut xhallahu ala të interesohet më atë që e kënaq Allahu xhallahu ala, më atë që e gëzon Allahu xhallahu ala. Ka të shumta ato vepra që e gëzon Allahu xhallahu ala dhe ne duhet gjithmonë të interesojmë të shqetësohemi me, me, dhe të meditojmë rreth atyve punëve dhe fjalëve që e gëzojnë Allahu xhallahu ala. Mirë po, po i permani dy apo tri. Allahu xhallahu ala gëzohet shumë gëzohet kur robi i ti tij pendohet tek Allahu xhallahu ala. Kthehet tek Allahu xhallahu ala. T'uft kthem nga ignoranca, nga e kaluar në islam, apo qoftë kthim nga një mëkat në adhyrim të Allahu xhëlalauha. A din nëse për shembull, nëse për shembull nuk je mbuluar, që ti mu të ndruar të qeve, nuk e di a je mbuluar, po nëse nuk je. Dhe pretendosh se k'Allah u sonte, dhe mbuluar, nuk e din se sa gëzohet Allahu xhëlalauha me këtë kthim tonë. Shumë gëzohet Allahu xhëlalauha. Ose nëse të thua se ke ndonjë mëkatedë, do të më të tjetër, për shembull, për gojimin, bart në fjalëve, nuk e von namazin me rregull. Çka do të qoftë që kanë veprat E shëmtuara ose obligimet e braktisura, nëse pendosh te Allahu el-taash dhe kthehesh në udhën e mbarë, e kryn obligimin që ke braktisur më tani. E braktis në dalëzën që deri më tani e ke shkel. Allahu jallahu al-gëzohesh. Më tregon mni hadith pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam se Allahu i gëzohet pendimit të robëtit të tij, më tepër se çiq gëzohet dokush për njerëzve kur i humb, kur i humb devja në shkëtin. E mbi të ka ursimin e vet. Para mendon njëri i ka mjet transportues dhe mbi të e ka ushimin, dhe i ka humb. Çfarë bën ai? Thotë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, shtrihet tek një pemë dhe pret vdekjen. Dhe duke u lodhur, dhe duke u ofruar çdo moment nga vdekja, që s'ka ushim, ka mbeti i vetmuar s'ka mjet transportues. Thotë para se të vijë te vdekja i lodhur, hap sytë ndjerë nga qilli dhe është debën tek kokë ati, sor gzimit i tij. Ju kthyet atë përsëri. Andaj thotë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam se Allahu i gëzohet Pendimit e ndëkujt për juve më teper se që ndëkujt për juve i gzot kësaj deve të rikëthyre. A nuk e gzënë Allah në gjellë me këtë pendim? Kë e gzënë Allah në gjellë e uala? E dyta, që kë e gzënë Allah në gjellë e uala? Allahu në gzënë me të madhe kër antartë e familis bashkëpunojnë me zvete për të realdojnë një adhërim të Allah në gjellë e uala. Si kurse ka thënë pejgamberi sërë Allahu a.sallem, Allahu i qeshet, gzohet Allah nga veprimi i dy bashortëve, ku njëri ngrihet natën të fal namaz apo e tjetër është në gjumë, dhe ai që është ngrit, gruaja apo burri, merr disa pikat ujit dhe e ngrit nga gjumi tjetrin. Ngretu dhe falu për hijt Allahu Azhzel. Ose e çëm për namaz Sabaut, kët bashkpunim me zvetë për ta realizuar, për ta çuar në rrugën të Allahu Azhzelu ala, për të rrezonj ndrym të Allahu Azhzelu ala, kësaj i gëzohet Allahu shumë. Andaj çdo bashkpunim për punë mira Për adhërëm të Allahu të zogjell, në dërë familiar, në veçën ti me zbashardve, Allahu i gzohet shumë. Shumë i gzohet, Allahu të zogjell, e lëve aktive prime. E kemi një thirje, e bashdojmë e këtë, e kemi një thirje? Ornani? Selamu alaikum. Aleikum, selamu, ratullak. Masit shko një në haqë, a, bërë me shku në detë, në bërë këtë detë, për shaman, në pushim. Po, në regu, Andaj, falenditë, më prezantoj, edhe me juaj. Andaj, vepraçësia që i gëzohet Allahu shumë. I gëzohet Allahu shumë. Gjithashtu Allahu xhallaula i gëzohet i gëzohet për mendesë ti. Ku një robë për mendin Allahu xhallaula de vetmin veçantë, Allahu i gëzohet kësaj përmendjeje shumë. Andaj Allahu xhallaula nga kënaçia e madhe kësaj përmendje, e përmend robën e tij Në mjedisë shumë më të mira se çka kjo robë ka përmendur Allahu xhallahu xhelalihu. Duken këto të tjersa, po diçka po më të veçantë, vallahi nuk ka më të veçantë. Nuk ka kurrë më të mirë se kjo. Pëndohët te Allahu xhallahu ala. Eksën Allahu xhallahu ala. Për çka do të qoftë, çka do të që edin se duhet ja, të pëndongaja, pëndohët te Allahu xhallahu ala. Bashpunoni, bashpunim ndër familjar, ndër bashortor për kënaqsinë Allah xhallahu ala, Allahu i gëzoj ti bashpunimin. Për mendin Allahu xhelallahu kuçi ti jeni. Allahu i gëzohet se për mendin eksa thiria. Ne taknojmë Allahun xhelallahu. Taknojmë Allahun xhelallahu nga se vallahi nuk kemi asgjë më të madh që mund të taknojmë se Allahun xhelallahu. Nuk kemi as kënd më të rëndësishëm për ta gëzuar se Allahu xhelallahu. Prandaj ai që i kthehet Allahut xhelallahu, Allahu xhelallahu i gëzohet kthimit të kthimit të tij. E pyetja tërë është pas haxhit a bën mëshku Ndeti, nis ekrësoria këmi një thirrje tjetër, unë ne? Po jam aty. Aleikum salaum urrullah. Unë jam i këtu votim derë, a ars ndeti në fyturë së fars. Ars ka? Ëm ndlini në fyturë së fars. Po. A po? Ato nuk është selas. Po mbullimi i fyturës është obligativ, po, po çfarë? Soi përkat ë uh, shkuarë në ndeti. Deti është kriecë Allahu xhallahu ala. Allahu xhallahu ka krijuar si dhe kriesat e portoshve të mira. E ka kriju për ne vallahu xhallahu ala. Ato bukuritë që ne shkojmë të shujzojmë, fillimisht meditojmë shikoj këtë bukurinë. Këtë det i kaq madhështor. Si i përul ul të Allahu xhall. Si rrin deti e brigjet e caktuara nuk vijnë kësaj pasmelen Allahu xhall. Kjo është vend për meditim. Çelinu ti shtohet besimi në Allah xhallahu ala. Ti shtohet frika ndaj Allah xhallahu ala. Shikoj Allah çfarë ushtari ka. Në qoftë se ky është armë. Hakmirët Pse po shkelën urnat e Allah gjëlle ola, nuk jetë kush në togë vë Allah i pa përmbysur. Por Allah me rahmet në tje, që të sonë detin vazhdimisht, atë njëri me ditanë, por të shkuat të deti të bënë më kate, që njëri të zhvesht në kureqa tje, e përzire burja grasë, këso maskër lëqesh, këto e në pisë lëqe, këto e në dyta që zë bënë me i bënë njëri, asë me shkuat e ku ka. Në në që se shkuat n Kola Ballak nuk ka sezona, nuk ka veshje, nuk ka përgjithje, para detit i qetçum tashmë, plazhet janë të zbrazura, sigurisht se më shku nuk e di kur, po më mëna pas pas sezonit në shtator ose para sezonit në maj, prill në kujt të qoft, më shku me dalnjeri, më dal nga pak si lëi udhimi, lëi pushimi nuk prish punë. Por haram ashtë, hajjit, me me e ndalun më është më shku më as Haxhit, më kat më bo. Edhe skualit e Haxhit kët rast. Edhe skuaj më shku në Haxh, po më konqë pun haram kur më shkon ndëtim u përgjig bula me gravash gruaja e e, e njerët caktuan me u zhvesh para para burrit caktuan kush e të bën kët wallahi ai që ka pik besimi në zemrën e Allahu xhelalu veala nuk e bën kët ai që pak e ka dron Allahu veç pak i duat Allahu xhelalu nuk e bën kët s'kanave për kët më shkon hax e në vajja tin shofë shkon hax në hax pse po shkon po shkon më pasur për gjunova po Et çka do të masojë pas ai. Në haxhi sivjet si i bjan nuk mundesh më shku ndëti bën më shku pas haxhit sivjet. Se sivjet haxhi i bjan doan diku ka fundi i të tetorit apo para vjeshtës atë andaj nëntor një herë më shku ndëti. S'prish punë s'ka s'ka kurrë te nëntor. E kur bjen, në deti, në kërik, apo, si të bjen datën korrekt apo se të thësh më shku në gosht ndëti bëhet problem vallahi fam. Problemi sa tërë ngoshtën korrekt kur sezona është problematike. Andaj për do vjet me radh, për do vjet me radh Mundësmë shkumo as haxhin ditësh lirë nga se atje s'ka kërkush, na zbakt në, në shkon kërkush. Andaj problemi i ditës është për shkak të të gjinova që njerëz bënatia. Sepse në ditësh halal, Allah po e ka falë ditën për ne. Po njerëz fatkeqësisht e bojnë të shëmtu me bojnë të keq. Andaj kur pardesë njerëz bojnë gjinoha, largohemi pjesoj ku nuk jemi me ta. Ku ata largohen, nuk kanë më gjinoha, nuk kanë më përziherje, shkojmë ne edhe i xhyzyjmë këtë bekatit Allahu xhelal uala, sikur është më së miri s'ka kur gjë të keqe me kët në kët drejtë. Teme nësire të tër, urnë në? Së alë aleykëm, më cindirëm, Selamë aleykëm, më të rëvanë, Allah e së le. Aqomë, t'ini djëcen, Fëalë, fëalë Allah. Sërët çatë të të të ravië ve këforë dë muhammed në të të ravië, dhe ale yuhën të të të ravië. Për çartë Allah. Allah e së le. Aqomë, më të rëvë. Aminë të yuhë. Të dhe mes patëm një pyte maherët nga një motor që në ebëri, a është mbulimi i fityrës obligativ. Nëmonë, e që quëtë na si feregje, mbulimi i fityrës. Apo perqeja, që mbulot të tyra me te. Djetarët islam dhe përfasur e shkollave të nëshme juridike kanë mës pajtim lidhe me këtë qështja. Disa për djetarët mendojnë se mbulimi i fityrës është obligativ njësikur se dhe mbulimi i kokas e dorve i kuvëks më radh. Dhe ata përkët kanë argumentet e fuqishme, dha të shumta. Pjesa e mbetur e dietarëve mendojnë se mbulimi i ftyrës nuk është obligativ. Me mbulimin e ftyrës kam përsëllëm do të thot atë që fillon nga gjysma e abullit e deri tek nën mjegkra këtu. <clears throat> do të thotë jo fytyrë. Fytyra është obligativt mbuluar me konsenzusin e dietarëve, por po flas për këtë pjesën e ftyrës, kjo që do të thot është obligativt të lahat abdesit.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 gjitha këtu e në regullë. Mirë pa, nuk është obligativë. Andaj, ato motra muslimane, që mjaftohen me mbulis, duke mbuluar tërë trupin, përveç fityres dhe duarve dhere këto, ato e kanë kryrë obligimin e tune dhe Allah Gjellewala dhe azje përte i këti obligimin nuk kanë. Unë kështu me ndaj se kjo është me ndi maj sakt i djetara, se mbulimi i fityres nuk është obligativë. Kemi një thirë tjetër? Urnone? Urnone, se Donesh lu varku. Alo. Alo. Aleikum salam ورحمه الله. De shtauj ne kitie. Falallahu. Po, mo po çam mbulesa, me mbulesa. Po. Ai ai dëjoat me xhanin për shemb me sikonatis apo me si doyas të sër pa gjelar dhe dhe gjendësish, oh. s'kje dhe në pak qështë është rëfanat e shamis qështë po. janë qëtër dhe është janë e qartë, jan, e qartë e qartë pa të më pytje mbetëm të sa rëqatë të rëvi ka falë Muhammedi sallallahu alesallam <clears throat> a isha është pytë për këtë qështë e gruaj e ti, e që ka qenë me afrme e ti është pyet për namazin e natës të Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem a ka thënë se Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem nuk shtonte mbi 11 rekate as në Ramazan e as jashtë Ramazanit. Andaj Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem është falë me 11 rekate. Don 8+3 me vitër 11 rekate i ka fal Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem namaz Tervih çuv në Ramazan çoft jashtë Ramazanit. Fani. Tash bëhet pyetja pse na i falim 20? Djetarët islam, me kalim në kohës, do të tëtë e, e kanë parë të udhës, se përdi së musliman nuk munden ti përbalojnë kohës gjatje se falje se namazit të natës, si kur e bënd të Muhammedis a sëllëm. Në një me të rëkata, nuk munden me i falë gatë, duke që nërru gjatë në këmë gjamtë në rëku, atër kanë thënë, këtë pa mundësi, të kosgjatjes, të kompenzojmë me shtim të rëqateve. A da në një më dhe i sëmi falim të njëtëgat, mi për për shtim rëqate, për po falim pak ma shumë rëqate, apo, dhe pak ma shkur të rrim kam, pak ma shkur në rruku, par në fund, fundit mund të azejmë atë që është falë me një më të rëqate. Dhe kjo është mendimi i shumit se dërmus të djetarve, në që e shuaj se lejohet me shtu me një më të rëqate të gjithë djetarëve, se është pasunet Muhammedis Asallam, që të falemi edhe në më rikisht së është falaj, por edhe gjatë së është falaj. Kjo është me e mira, por përdej sa në gjemat <coughs> mund të kemi njerës që janë të lodhur, pleq, janë gjemija publike, vinë gratë, vinë vin njerës të lodhur, atërë e thonë djetarët që për të aletsuar këtyre, shtujmë reqate dhe e zbutin pak qëndrimi në këmë dhe do të të në rrokutën e së shtatë. Kjo është ajo që kanë bërë dietaret, andaj thashmë e mirë është të pasohet pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Por nëse shtuhen sikurse këto sikurse bën teknikën gjithë botën 23 rrecota, atëherë nuk është diçka, do të thotë që duhet të shqetësohemi në masë më të madhe për këtë çështje, apo duhet të na, na shohim si pengesë ngase shumica dërmuese dietore kanë liuar dhe është praktikuar me shehku e me shehku në mes të muslimanëve fola enama tre vijë mbi 11 minë rekate dhe Nëse në xhamia në fal 20, i falmë së bashku me ta 20, nuk duhet të ndahemi nga xhamati, por aq sa falën xhamia, duhet edhe ne aq ti falim së bashku me ta për të arritur shpilibimin e madh që ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, kush falet me imamën e tij deri në fund namaz taraviva i llogarit sikur të sikur të falur tër tër natën. Andaj kjo është çështje e gjerë. Alhamdulilah dietarët kanë pas do të të hapsir të madhën këtë tempër të, të dhën mendime ndryshme, nda nuk duhet që këtë bëhet pengesë fort komunikonjeni me teatrin nuk bëhet të bëj du, nuk duhet të bëhet shkak për mospaftime konfliktë kësaj herë por duhet që të insistojmë që ta adhurojmë Allahun xhallahu ala drejt dhe të adhurojmë Allahun xhallahu ala mir dhe gjat sikur që e ka dhuru Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kemi një thirrje aleikum aleikum salaam allah uh oh ne di pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të thotë se nuk uh dhëtë bërë të jametim e së dherisa të katë arabe nuk dhëtë mbushet me dhëmendë dhe kulosa. Une uh e pas një video në internet së e ka shpërshy një ujnë të katë arabe, a do të sështë më mbush aditit të jammeri, sallallallah, -huh. më leshme. Së ne qartë, Allah, uh inshallah mërë për gjithë ashtë një, inshallah. Pykja tjetër ishte për motër muslimani dhe të tëtë, mutërë muslimane <coughs> lejohet të shfa që në solitë të të të të të flakët duar dheri të këmbrillat <coughs> para babalarët të të të të të të të të dhe këndë në këptën babalarët e babalarëve gjyshëve, stërgjyshëve e të lartë para, do të të të vlezërëve të të të të të të të të dhe normalisht para djelëve të vlezërëve e kësëmëratë, para dajve të të të të të të të dajve të dajë rënditja, para migelarëve të tyre, lejojë që ti zbulojnë, para burave të tyre, para fmive të burave të tyre, gjitha këto janë të lejuara, para uh, burave të vazëve të tyre, dëndurve të tyre, lejojë të jende zbuluara. Këto janë dispozitët shkurti mërë që kanë të bëjnë me, regullat se para kuj duhet të zbulojnë gure muslimonin. Ndërsa, para kushereve si kushë është të kni, kushereve alla e kema tje, E nuk di, ndërështarë është shumë i largët, nuk lehot. Nuk lehot e zbullohet. Nuk lehot e zbullohet para <coughs> me gjellarve të burit, dajve të burit, që ka ka të bëjt të burit, nuk lehot. Përve se para babes të burit. Ondaj, këtu e ndisa për regullove që shriati i ka para pa në lidhje me dalë në gruas para dikujtët e mbulluar apo e pa, pa zbulluar. E kemi një thirë të të tërë të personëtë Ornanë. Ornanë. Selam aleikum. Aleikum selam ورحمه الله. Ha, ju jemi deru, shënim se jeksto. Ë, thotë shumë vite paraqes 16 ose në formacion, që mendoj të jivën terapistin e op. Edhe më shumë se natyra e punës së më është natyra e psikike. Sa jam i ligjuar si dhjetorëska, ë, mjekri Në re, në e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë. Mirë, në patëm njëbjet tjetër, për asë të dalim të kjo, <coughs> thotë, një ditë i pejka me të somë se mga shend e disë gjykimit është të gjelëbërorit e tokave arabe, dhe do tëtë dalja lumejve dhe thotë kampanjë një ujë që ka shpërthyjer në tokat arabe, a mund tjetë kjo një shendis kja me ditë? Nuk ërë vetë një ujë, ka shpërthyer shumë ujra dhe janë zhëlbruar toka të shumta në botën arabe. Dhe kjo padyshim ka të bëjë nga shenjet e vogla të gjykimit. Atëh shenjet e ditës gjykimit ndahen në dy lloje. Të vogla që janë të shumta e që kanë ndodhur shumë periunë para kuroston, do të ndodhin vazhdimisht, dhe shenjat e mëdha serioze që kur të fillojnë ato të ndodhin, ka thënë pejgamberi se do të vijnë sikur se ruzat nëpër që dalin një pas një. Ato ato me me shpejtësi, me rramentse, do të thotë pasojë njëra pas tjetrës qi a për të kuptojnë për afrimin e madh që ka Qertafrudita në ditë eh? shkëmit. E këtu shëna të vogla ditë këmetit, ardha Muhamedit sallallahu alajhi wasallam është ditë shën e ditë këmetit. Ardha e tij që ndimi e ka tash një vit. Ende nuk e kuptoj. Po mund të jetë julërimi i to kavaraba, dalë alumeve, këtë mund të shëna se dita e këmetit po vjen. Mi po jo nga shënt e mëdha, por është nga shënt e vogla që janë të shumta, kanë ndodhur shumë dhe shumë të tjera presin të të ndodhin. <coughs> Kemi edhe një tjirë, si duke dhe tjetë ke e fundit përsonët, inshallah. Ur nëni? Selam aleikum. Aleykum, selam, mëtë Allah. Huzi, kisha një të gjithë për ty, a kam në të që të mëndredu, e marët një argument që onë më bajtu me atoha që është caktimi Allahajt. Momental jëmë shumë e pa lë mundur, e kam me vonë në konë e lë mundur. Po, gjëra që të ndodhën, kinoj me sjeru, a jenë me caktimi të Allahajt a ju, apo? gjera që nuk mund kan dozë ajo, çi trajtom un doz. Po. A do të më thotë, po do më konj 100% në dimën që është aktimi i lartë. Dhe çam kan dozë më arret më smiloj se është aktimi i lartë. Po, e qartë, e qartë. Qart. Mirë, pytja e çetësimetën botëm, borç aty shikuesit ishte se thaj jam i smur që kotë gjatë mar terapi nëse si duket ka edhe probleme psiqike nga terapia e te tepër të përdorur apo ndoshta e përdor terapi për probleme psiqike, sa e ka tha, sa e kam obligim para Zotit, agjërimin edhe namazën. Ëh. Sepërbiket agjërimet, nëse qoftë agjërimi në të pengon në mos të madhe për shëndet. Dhe si duket ke smundje kronike, nga se 16 vjet një smundje me vazhdu, kjo nuk është smundje që kalon. Atë nëse agjërimi të pengon seriozisht, nuk mund të agjërosh, lirohesh nga agjërimi këtë rast dhe shpaguan për çdo ditë duke ushqyer nga një fukara dhe kjo rëzili. Sa apliket për namazet, përderisa ti kupton se nuk e ka obligim namazet vetëm njeriu i çmendur, njeriu me ndërtim të përshtatshëm psikike, por nuk është i çmendur. Domthonë kupton çka është din din me fol, andaj përderisa njeriu është në vetdije, din çka flet, edhe pse është i smurë e ka obligim namazin. Që se namazin nuk ka nuk ka shërim më i mirë për të smurë se namazi. A ka më i mirë? A ka a ka ilaç më i mirë për njeriu që ka çrregullime psiqike se më ulidh me Allahu xhallahu ala. Më drejtuva te Mati, ti mbështet vetëm te Mati, të kërkon vetëm nga Ai. Ti lutet vetëm atij, po kjo është ilaç për ty o vëlla. A ndaj nuk ka ilaç më i mirë për stresë, për depresione, për ndjesime ndryshme, madje për çrregullime psiqike. Çfarë do lloj t'i janë ato se son namazi. Ne për rjesa Kive dia i të llojn xerat je je rregull të folur den çka flet e kjo obligim namazit te namazi nuk mund të shpaguhet me tjetër sikur sajerime por duhet të falet andaj namoz ne kjo obligim me fal po ndodh se mos ne pasmullci si një përshëm u falim kom pse se s'më bën nën kom jam i lodhur shumë unë rri ulur ani fal ulur fal ushtrit forma e namaz mund të dalën nuk mund të rrit në kom rën ulur rën shtrit këtë të çkart por obligueshmëria namaz në betat. A me duajmë fal, qase me namaz vallallahi te ka lënë probleme shumë më lehtë, shumë më mirë, sesa me 10ra, 10 terapia të tjera që mund të kesh marrë nga mjekë e ndryshëm. Dhe pyetja e fundit është, ku do bëjmë caktimin e Allahut azhajal? Ne kemi premtuar se do të tjat një emision domosdosh që ka thotë për caktimin e Allahut, qase kemi shumë beshtytni, shumë keq kuptime që, që qarkullojnë mes të njerëzve se çka është caktimi i Allahut azhajal. Mirë po, duhet të thëmë shkurtimisht. Caktimi Allahot ka të bëj me diturin e Allahot aso qëllë. Kur themi që Allah e ka caktuar, dhe gjanin vë mënjën e këtë, kur themi Allah e ka caktuar, shumë njerëz e kuptojnë se Allah e ka caktuar, do të tëtë Allah ma ka imponu këtë. Mëse kupta caktimin Allahot nga këndi i imponimit, por kuptojnë nga këndi i dijes. Për shambull, këtu fjallë që pëjthëmë në tashë, A ka ditë Allahu që komi thonon apo jo? Përse i si ka ditë sa të gjithdijshëm? Një nga emrat e bukur të Allahut është a El Alim, i gjithdijshëm. Ai din çfarë ka ndodhur, din çfarë ndodh, din çfarë do të ndodhë dhe din çfarë nuk ka ndodhur, po të ndodhte, se do të ndodh. Din Allah xhella këtu. Andaj atë çka Allah e din e ka caktuar, e kjo kot bëjmë te. Do të thonë neve Allah xhella uala, nëj ka dhënë mjedhet e mjaftueshme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 Përsa Allah nuk e dënë kërku i të keqen. Allah nuk e dënë kërku i po keq. po të keqen. I për njerët e ta që i bëve të padresi. Në ndërësha ne kemi njëk në rukë të haramit. Për shemull, në njëri. Allahu i ka thënë. Mos merë kamatë se se shëharin. Allahu të ka thënë. Dhaj me nënë se se shëharin. Apo? Dhe merë kamatë në bankë. Dhe dhe me, me ndrej shpi. E ndrej shpinë i djekët shpia. Sa që kam gjithë sh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 Ne duhet vetëm ta përdorim caktimin e Allahut më një ras vetëm. Momentin kur jim munduar kë i ke marr mjetet, e ke marr kë, e ke marr kë, gjitha shkaqet e mundshme për suksesin e ke marr dhe ka dështu punën. Çka themi? Allahu e ka caktuar kësot. Kur themi Allahu e ka caktuar kësot, jo për jo për dekorim, jo për zgjenim. Po porta që të su shpirtin tonë se diçka më e mirë po përgatitet për ne, ande Allah staka mund të marrë këtë punë. Wallahi nga se nuk kam mund si një njerëj, më u angazhu, e më u angazhu, e më u përpjek, e më i marr të gjitha mjetet e duhura për sukses e ndfut më dështu edhe Allah xhella me mbyt këtë njerëj, jo wallahi. M'as mbyrëm se për Allah xhella ualla. Mendimi un për Allah është ndryshe, nda mëndim për Allah më mirë. Pse kështu? Kur un nuk kam sukses në një punë e ja komboj xhmetin, ja komboj xhmetin, po si sporta sukses? Tha më siguri ka qenë hajër dikuën tjetër. Dhe vallallai nuk shkoj në ditë bindem se dikuën tjetër ka qenë hajri. Më mirë ka qenë pse kjo punë ska pa pas sukses. Më mirë paska qenë pse jam smunk këtco. Më mirë paska qenë pse ktu s'kam pas sukses. Binam avon. Po na jemi ignorant dhe jemi të zgudhur. Do në moment më ndodh ky punë. Prit pak, prit pak. Dhe vallallai kimi marr frutit më të mira, më të frastata, një suksesi që ndoshta nuk e ka pas sabër me e kuptu pse ky sukses nuk ka ndodhur apo pse ky dështim na ka ardhur.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 Ndoshta unë s'po flas ashtu si duhet, ndoshta unë s'po sillem çështën si duhet, ndoshta kam krikëza tepërta. Shikoj ku është defekti dhe mundoj me SD të zgjidh problemin. Po do dorzohemi. Kto s'po më shkon, kto s'po më shkon. Ma kaq zot i bëgat tani të më hiq. Jo vallai, gabimo kë mendim kështu. Na duhet më përpjek. Na duhet më përpjek. Omer radiyallahu anhu më ushtrime vet u afrua te Damasku. Kur ishte në kurat e çlirimeve atë. Dhirdhi largën se është përhap kolera në, qam, në Damask. Edhe mori vendim pas konsumete shumëta mori vendim me ulargupe aty, mu kthynë në dinë. Disa për njerëzve që e kishin keq kuptuar caktimin e Allahut tan, apo i nga caktimi i Allahut, futu. Nëse nëse Allah e ka caktuar na godit kolera, na godit kolera. Çfarë mendimi është kjo këtu? Po Allah na ka urdhëruar më ik pit keq se vëlla. Nëse s'e na në ka godit, ikë, ka tjetër, e s'ke na pas mundsinë me ik, kjo është çka tjetër. Po e ke na mundsinë me ik. Edhe më u fut në rrezik. Në amë në caktimi të Allahot, kjo është gabim. Omeri tha, në firrumin qaderillah, ila qaderillah. Tha, po ikum pe caktimi të Allahot, në caktimi të Allahot. Edhe një kriminal e kishtë të zënë Omeri, radjallahu anhu, dhe e kishtë e shqiptuar dërimin. A i tha, o, oh, prisë i pesimtarve, që i ko këtë hajnin, po japë nësjatë Omeri, radjallahu anhu. Tha, une e kam bërë këtë krim e caktimi të Allahot. Në të kuptim që ta, se po më dënën të Amerika, nëse ke bër krim në caktimin Allahot, e për dënëm ty me caktimin e Allahut, erdhna po dënojmë ti me caktimin e Allahut azhogjet. Nejë nuk duhet kurrë të demonalzohet, të zhgëniejë, të dëshpërohet. Po, ato që ka Allah e ka caktuar ne i dorëzohemi dhe besojmë në të. Allah e ka caktuar që ky njerë kaq me jetu. Allah e ka caktuar që kështu ne mendojmë. Po, por nuk duhet të shikojmë kët caktim të Allahut me sy të zhgënjes e dëshpërimit, po shikojmë në sy me sy të harrit, ka kaktun i harrit. Kaktun do bi. Allah dim se ka ndodhur. Nderson nga ana i on mundojm ti marrim të gjitha shkaqet e mundshme që ta largojm nga vetën depresionin, ta largojm nga vetën rrezikun, ta largojm nga vetën mrzinë, ta largojm nga vetën dëshpërimin, ti ndjekim shkaqet e lumturisë, do të, lumturis, të shosh pasaj si Allah ka më të bëjë lumtur. Po ne dorëzohemi çaktim i Allahut. Allah paska shkruajë çdo, ose zbesojm çaktim të, të Allahut. Kto janë këto janë që po mduhen muqë këtu pandai arsye. Na udhull bla këtu janë fjalë që nuk duhet të thoni musliman te muslimane. Por çaktimi i Allahut, sikuzë tash do ta marrëm. Vallallaj begatit është një më qëllona ka mësuar na më mësuan rregull till. Ës begatia Allahu qëllona Allah ka mësuar na më e dit çka caktimi Allahut, që përmes tij ti kupton shumë gjëra që ndodhin. Ti kupton shumë zhvillime që ndodhin. Që me vërtet të pranojmë disa realitete, se nuk ka pas mundësi të skuhet më tutje. Ja. Ktu ka që në funde, dhe të pajtohemi me kët, dhe të nënshtrohemi, dorzohemi Allahxhen Laura, të timi bindr se kjo ka qenë e mira, se kjo ka qenë dobëshmja. Kështu muslimani dhe muslimana i tek kanë këto probleme dhe kupton caktimin Allahu Xhelal Aula. Andaj nuk duhet që ne ta përdorim caktimin Allahut si arsyeitim të dështimeve tona, neglizhencave tona, apo ta fajsojmë caktimin Allahut para çfarë na ndodhnive. Jo vallahi kurz bon kështu më bë. Po të fajsojmë veten ton, Allahu that kul huwa min indian fusikum. Thuaj kjo që kanë ndodhur është për shkak të juaj, keni bërë gjuna, si keni marrë shkaqë të dhura të lumturisë, të suksesit, kanë për fajsoni tash. Nuk e mësuar kur ka qenë kuam më mësuar, ke dështuar në studime, të ka fair caktimi i Allahut leualla, fajson vetën tënde. Ti ke fair, pse nuk e mësuar, ti ke fair pse nuk je angazhuar. Andaj duhet kjo ta kuptojmë, që kaderi caktimi i Allahut leualla t'na vë dison për të arrimar veten ton, për të rishikuar përgjegjësinë ton, për të rishikuar punën tona, sikojmë se ku kemi lënë mungo. Dhe kur gjithë do i marrim, dhe ndodh kjo, themi kadder Allah. Allah e ka caktuar dhe nuk ka tjetër që duhet njerit të, më ndryshe Por munduohet që nga gjocaktim të kërkoni saktim më të mirë. Gjasallahu xhallahu ka drejtim na kanë hapësirë të mjaftueshme që ne të veprojmë dhe që ne flasim dhe të angazhohemi. Andajon sont çfar fjal thash? U mundova të them çka ka thënë Allah dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. A ka mujt son ton me fol fjalë tjera këhier? Po ka mujt. Pra Allah xhallahu alama ka caktuar, ka mundsuar. Alhamdulillah dhe pasaj un kët i lirë tasofu që Allah më ka mërcësuë e kam shfryzuar për të mirë dhe ja ka rrit dhe ka ardë e mira. Ne duhet të angazhohemi për të mirë dhe të punojmë për të mirë, ta ndjekim rrugën e të mirës, të marrim shkaqjet që, që na shpijën tek e mira, të larguojemi nga shkaqjet që, që na shpijën tek e keqja. Do të, ke të shohim pastaj vallallai se do të përmirësohet gjendja jon. Nuk ka mërcësim ndonj kush. Jam e palumtur do të unë nuk bunë lumtur jo vallallai, nuk bunë vetëm të palumtur, se po deshëm të jemi të lumtur, mundësia ekziston. Ndjek rrugën e lumturisë, do të, të bëhesh e lumtur shum serioze të tira mbetën pa u mbetën pa u treguar dhe u mbetën a barç por thasë jemi në fund të mesosit dhe kjo është përgjigje në pyetje por Melena Allahu xherlewala së shpejti do të vijë dhë dhë rodha që të flasim para se çka thotë teja përcaktimin e Allahut xher. E atje mund të kuptojmë inshallah më tepër detaje lidhë me këtë çështje dhe mendoj se mund të larguohen edhe dyshime dhë të tjera që na sidhen në, në kok, por duhet të kuptojmë se caktimi i Allahut është shumë më i mhasenë. Në çopse i tejkalojmë kufit e kuptimeve tona gjithmonë do të bërim në huti dhe ha mendje. Kjo shumë rëndësi e kuptuat. Ngase përfond pa tham kët. Imam Ebu Hanifeja, dietari i madh Allah e mshironoft, dhe na bashkofqet Allah me te në xhenet. Imam Ebu Hanife rahimullah i than, o huj, si e kupton ti çaktimin Allahu xhelahu ala? Tha një sikur se diellën. Qyse diellën e çdo njerëz. Tha unë nuk shikojin ti. Po përmes ndriçimit të ti unë ecën rrug. Diellën e ke lart apo dhe e përdorim diellin apo për tipar xërat thanë qofse nuk e përdorë kështu diellin po dua ta kuptoj që është dielli dhe kthejm ta shikoj diellin atë po, <coughs> të ke mundësi më apo do të vërbuosh do të vërbuosh andaj mund ndodhme e shkryzu kadrën Allahu tazoghel në jetën tonë të përditshme për të kalimin e sfidave dhe realizimin e sukseseve po nëse kthehesh me shikou kadrën çka është kadere çuçi bën kadere mund të vërbuosh si kur që vërbohës nëse shikon, djelen. E lësë Allah në manuar që të na ullëzën, e të nëruën nga qdoj e keqe. E lësë Allah në manuar që të na e mbush zemë në ljumë të ri, e knatsi, e rahati. Ti mbushë Allah gjëllë ura shtëpia të në më rahmet, e me ljumë të ri e me knatsi. E lësë Allah në malë që qe, musliman që në smurë, Allah me i shëru. Allah me i shëru musliman të smurë. E musliman të smura. E lë E lësë Allahën e malë që gjithëta <supra> që kanë telashë, kanë brengë nga muslimantë, ku do që ështëta? Allahu gjithë la vëla brengët e telashët, Allahu me ulergu. Zotë i ruajt, dhirën të akimin në arshëm, e kaqë po i japën fundë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.